Autos gratuitos aujourd'hui. Action de la Confédération paysanne en Paysanne. gratuit aujourd'hui. Ah, OK. Merci. Pagalekutik pasatzen zen autobakoitzari horri bat banatu eta beren protestaren arrazoia esplikatzen zieten helbeko kolaborariek. Europako pak diru laguntzak berantandia dute, batzuek oraindik 2015ekoaren bea dira. Mikel Ibarren hau egun nahi dugu salatu ba hemendik eta ba Frantziako beste lekutarik neketan heldu direla azken pakunen laguntzak basegietat eta laborariak askotan ezinean daudela hau eri begira. Europako diru laguntzak berantunkkitzeaz gain, etxalde txipien laguntzeko planta harria zen beste neurri bat ere desagertzear dela salatzen du LBk. Jean paul Pauldu alde.ian launtzen ehunandako, Laro goia, ehunan dako, goiek, laborariek hunkitzen dute. Horeinkipitzeko neugi bat hartia izan zen, etxaldeko berroita amak petikako lehen ektaraek gehi xau primatu. Eta laguntza hori berroita amaretan partituz, hemen dikirukte emuruan, ehun eurota atema itia. Eta hori, fenezak ez duen dan hori beti kontra da, ez du ergeus ditu behaz, lehkentzaki izan da dila bi urte, enan orain ergeus du, Mementuan den, egin egin gelditza, egin egin egin bitu beharita magektareta. Eta azkenik, biologikora pasatzeko sedea duten laborariek unkitzen zuten diru laguntza, kendu duela Frantziako gobernuak ere salatu dute. Hiru aldarrik beraz, biharrizeko pagalekuan iru horren ez burutu dutena.